Mark 15-ci fəsil Səhər erkən başçı kahinlər, ağsaqqallar, ilahiyatçılar və ali şura onun hamısı dərhal məşvərət edəndən sonra İsa'nın əlqolunu bağlayaraq Pilatın yanına aparıb ona təslim etdilər. Pilat ondan "Yahudilərin padşahı sənsə?" deyə soruşdu. İsa cavabında ona dedi: Sənin dediyin kimidir Başçı kahillər onu çox şeydə ittiham edirdilər Pilat ondan yenə soruşdu Hek cavab verməyəcəksən Gör səni nə qədər ittiham edirlər Amma İsa yenə də ona cavab vermədi Pilat buna heyrətləndi Hər Pasxa bayramında Pilat xalqın xayşi ilə bir məhbusu azad edərdi. Üsyan zamanı adam öldürən üsyancılarla birlikdə Barabla adlı bir nəfər də həbs olunmuşdu. Xalq Pilatın yanına çıxıb ondan xaş etməyə başladı ki, həmşəki kimi onların istəyini yerinə yetirsin. Pilat onlara cavab verərək dedi, İstəyirsiniz Siz sizin üçün Yahudilərin patşahını azad edin. O bilirdi ki, başçı kahinlər İsanı pahıllıqdan təslim etmişdilər. Amma baxçı cahinlər xalqı qızışdırdılar ki, İsa'nın yox, Farabbanın azad olmasını xaş etsinlər. Pilat yenə onlardan soruşaraq dedi. Bəs nə istəyirsiniz? Yahudilərin palkşahı dediyiniz bu adama nə edin? Onu çarmıq əsək! Deyə yenə bağırdılar. Pilat Axı o nə pisliyəliyib? Deyə soruşdu. Onlar isə Onu çarmıqa çək deyə daha ucadan bağırdılar. Xalqı razı salmaq istəyən plak onlar üçün barab bana azad etdi. İsanı isə qamçılatdırdıqdan sonra çarmıxa çəkilməyə təslim etdi. Əsgərlər İsanı həyətdən içəriyə, yəni vali sarayına apardılar. Bütün alayı topladılar. Ona tünd qırmızı bir xalat geyindirdilər və tikanlardan bir taç görüb başına qoyurdular. Yəhudilərin padişahı sağ olsun! Deyərək İsanı salamlamağa başladılar. Sonra qamışla onun başına vurub ona tüfürdülər və önündə diz çökərək səcdə qıldılar. Onu ələ salamdan sonra tünd qırmızı xalatı əynindən çıxarıb öz paltarlarını geyindirdi. ...sonra onu çarmıxa çəkmək üçün... ...bayrı apandı. Olaq Şimon adlı... ...kirenalı bir nəfər... ...kənd yerindən gəlib oradan keçirdi. O, İskəndər və... ...Rufusun atasıdır. Onu İsanın çarmıxını... ...daşımağa məcbur etdilər. İsanı... ...Qolqota adlanan yerə gətirdilər. Qolqota... ...kəllə yeri deməkdir. Ona Mirra ilə qarışıq... ...şərab vermək istədilər. Amma o... İmtina etdi İsanı çarmıxa çəkdilər Paltarlarını isə Kiminə düşdü düşdü Deyə püşk yatarak Aralarında bölüşdürdülər Üçüncü saat idi ki İsanı çarmıxa çəkdilər Onun üzərində İtihamını göstərən Belə bir yaz var idi Yahudilərin patışahı Onunla birlikdə Biri sağında Biri də solunda İki qulduru da çarmıxa çəkdilər. Gəlib keçənlər başlarını yirğalayıb, ona böhtan ataraq, Ne oldu, ey məbədi dağıdıb üç gündə dikək. İndi özü xilas edmə çarmıqdan düş, deyirdilər. Baxçı kahinlər də ilahiyyatçılarla birgə eyni şəkildə ihsanı ələ salaraq bir-birlərinə deyirdilər. Başqalarını xilas edirdi, amma özünü xilas edə bilmir. İsrailin padşahı Məsih, qoy indi çarmıxdan düşsün ki, biz də görüb iman edək. İsa ilə birlikdə çarmıxa çəkilənlər də onu təqdir edirdilər. 6-cı saatdan 9-cu saatə qədər bütün yer üzünə qaranlıq çöktü. 9-cu saatda İsa uca səslə nida edərək dedi: "Elohe! Elohe!" Lema Şəbaktani Bu Ey Allahım Allahım Niyə məni tərk etdin Deməkdir Orada dayananların bəzisi Bunu eşidərkən dedilər Baxın İlyası çağırır Bir nəfər qaçıb bir süngəri şərab sirkəsi ilə doldurdu Və bir qamışın ucuna keçirərək i̇sa verdi ki içsin Və dedi Onu rahat bıraxın. Ön görə İlyas gəlib onu çarmıqdan düşürəcək. İsa uca səslə qışqırıb son nəfəsini verdi. O anda məbədin pərdəsi yuxarıdan aşağıya qədər iki yerə parçalandı. İsanın qarşısında duran yüzbaşı onun son nəfəsini belə verdiyini gördüyü də Doğrudan da bu adam Allahın oğlu idi, dedi olub keçənlərə uzaqdan baxan qadınlar da var idi. Məcdəllili Məryəm, kiçik Yaqubun və Yusifin anası Məriyəmlə Şalomit də onların arasında idi. İsa hələ Qaliliya da olanda bu qadınlar onun ardınca getmiş və ona xidmət etmişdilər. Onunla birgə Yerusəlimə gələn xeyli qadın da orada idi. O gün hazırlıq günü, yəni Şəmbədən əvvəlki gün idi. Artıq axşam düşəndə Ali Şura'nın hörmətli üzvlərindən biri olan Allahın patşahlığını gözləyən Arimateyalı Yusuf gəldi. O cəsarət edib Pilatın yanına getdi və İsa'nın cəsədini istədi. Pilat İsa'nın belə tez ölməsinə heyrət etdi və yüz başını yanına çağıırıb soruşdu. O çoxdan ölü? Yüzbaşıdan vəziyyəti öyrənəndən sonra cəsədi Yusifə verdi. Yusif kəfən aldı. Cəsədi çarmıqdan indirib kəfənə büktü və qayada qazılmış qəbrə qoydu. O, qəbrin ağzına bir daş yuvarladı. Məzdəlli Məryəm və Yusifin anası Məryəm baxıb cəsədin hara qoyulduğunu gördülər.